Наснилося мені, наче я в морському царстві під водою. Дихаю вільно, хоч я без акваланга, наче у мене жабри. Навколо сновигають риби і різні морські істоти, медузи, морські коники, кальмари. От пропливла величезна акула. Вишкірилася у посмісті, показуючи свої страшенні зуби. Аж от і палац морського царя Нептуна. Сидить він на троні з золотим тризубом, борода зелена, як водорості, а на голові корона з величезними перлами. Навколо трону у дивовижному танці під чарівну музику кружляють русалки з риб'ячими хвостами. І раптом з'являється Анжеліка, теж з риб'ячим хвостом, і починає співати. «Сьогодні наш останній день, А ти як пень, ані телень, Нічого так і не збагнув. Ким ти, ким ти для мене був? Я ж так тебе кохала, коли тебе пізнала. Тепер прощаємось навік. Русалка я, ти чоловік. Прощай, прощай, прощай, прощай». Прощай мене, не забувай. І я тебе не забуду. Завжди пам'ятати буду. Дивина, думаю я. У неї ж не було хвоста. Вона ж казала, що вона без хвоста. Новий вид. І Анжеліка наче прочитала мої думки і каже. Нічого дивного. Коли я виходжу з води, то риб'ячий хвіст я залишаю в морі. А потім... Знову пристьобую, вона таки сказала, пристьобую, наче він у неї на гудзиках. І на цьому я прокинувся. Ну ти просто казкар, Андерсен, ще й пісню римовану запам'ятав. Чи вже сам написав? Нічого я не писав, почервонів Ромка. А їй ти про цей, ну, свій сон розказав? Розказав. Тільки про те, що вона освічувалась мені, не говорив. Ну, сказав, що вона дуже гарно співала якусь пісню. Вона була дуже задоволена. Це тому, що я сказала, що хочу стати співачкою. «Так ти про мене думаєш, раз я тобі наснилася?» «Ну, думай, думай. Я люблю, коли про мене хлопці думають. Я теж буду про тебе згадувати». Бо ти не лізеш до мене в душу, не чіпляєшся і не намагаєшся розгадати моєї таємниці. Та крім таємниць, я ще люблю несподіванки. І завтра на тебе чекатиме саме несподіванка. І вона усміхнулася своєю чарівною загадковою усмішкою Ну, що тобі, їжачку, сказати? Такого в моєму житті не було ніколи. Я розумію.